mañón. Et Artean badago baitare Iparra, es. Eh, presoa den eh gocho Toni Paraguirre i Boni barkatu eta eta bere bere bi lagun ditugu hemen kaixo, ertsaldeon. Kaixo, kaixo. Eta hor sortu da, es, e, Ibonen inguruan sortu da, ba, bueno, plataforma ba lagun, o sea, debates, bueno, presaskoren inguruan egoten den bezala, eta gehihen bat, ba, bere egoera benetan larria delako, está, está que no la laburtu esa que den bere egoera Ibonen egoera. Ibonen e, egoera oso oso larria da. Ba, igual, aipatu behar dugu, e, Iboneki esa daukara 17 urte zuenetikan. Hori apartez beran nahiko ongi zainduta zegoen, zer berak etxean egiten zuen nahiko tratamendu naturala bat, baina ainaiz etxean egon e, medikatuta. Bale? baina bera zaintzitzen zuen pila bat bere likadura, hainbat vitamina kartuta eta, baina gero espertseratu zutenetik an, bere, bere osasuna erorizan era bat guztiz. Adibidez, bere karga birala e, atxilotu H chi lotu zutenean 2200ekoa zen. Eta gero Azkeneko ja askatu zuten baino lenostikan 3500 bosteura igozan eta gero adibidez defencha aldetikan 500 bera dugunean defentsiak eta oso egoera larrian da gaudela esan nahi du. Ibon iritsi izan 51ara. Horren ondorioak zeintzuk izan du ziren? Ba, kistoneumonia hartu zuela, gero burmuian bi mantxa aurkitu zisi eskilotela eta horrek esan nahi du asto neurologiko potente ba duela, Horren ondori jo bada epilepsiak eta izaten dituela, eta gero ezaren historia guztia. Eta, bueno, baina aipatuko dugu zen izan dan bere historioa, kartzela nolantzartu da handa guzti mm hori. -hmm. Bueno, I Ibon, bi e, mila e, marreko urtarrilean e, atxilotu zuten e, lehen bizikoaldiz. Azte bete torturapean egon eta gero, ertzainaren eskuetan. Aipatu behar da, ba, bilusturik egukizuten e, e, eskuak e, e, atzean loturik, ertzantzaren er eskuetan. Eta, bueno, pues, e, gerora kart, e, basauriko espetxera e, sartu zuten. Naiz bere osasunegoera oso larria izan. Gero basauriko espetxetik Zebila e, biko espetxera dispertsatua izan duzan eta orduki zuten eh 2011ko e, eh urrir arte e, preso. E, tarte horretan e, sortu zen e, Iparra Iparragaldu barik plataforma e, mobilizazio ugari egin ziren e, bai Euskal Herrian eta Euskadiaz Herria gain eh e, Madrilen ere e, plataforma sortu zutenan ere Hor nabar egin behar da ba, Madrez kontralada droga egin dako lana Hainzutzen e, e, e, ba, Ate Pila baxo zituzten Eta lortu zuten e, Audienziako epaile batekin e, Biltzea bere osasun egoera Larria tasla Eta noski bere Askatasuna e, askatzeko Eta bueno ja, agian, Lortu zen askatasun hori ez Etxean egon zen eta gero berriro urteen Horten mahen guztu marxoan Bueno, askatasuna no, ez bueno, hori da Etxe, Etxeratzea, es? Bi eh, mila Agustuko bi mila Amaikako agustuan Hauet, eh, eh, Fernandez de Prado, Ramon Saez eta Manuel Fernández Fernandez erabakizuten prision kautelarrean jartzea Eta geho, horrekin batera lortu intzuten eun eh, bi nolan no la nesa tienda 100.2 artikuloa aplikatzea. Horrek esan nahi du berak betetzen duela bere sigorrespetxea, baina etxean pultsera bateekin eta mm -hmm. guzti hori, osea, bea jarraitu indu denbora guztio honetan bere sigorrespetxea betetzen baina etxean. Mm -hmm. Ta gero berri espetxea eramant zuten. hori da. Eh 2013ko e, maiatzean e, epaiketa berri bat eduki e, zuen. E, hortan e, e, kondenatu egin zuten eta bimila e, tammalako e, martxoan, berriro espetxeratzen dute naiz, bere e, osasunegoera egoera e, larria jarraitzen e, jarraitzen duelarik ez. E, bere etxean olabaiteko egonkortasuna lortu zuen, Eta espetxean e, sartu bezain pronto bere egoera, e, osasun egoera, berriro e, sekulako bajoia e, eukizuen, ez? Eta, bueno, e, bazaurin sartu bezain pronto, baina e, e, funtzionario batekin, e, funtzionario batek kolpatu egin zuen Eta e, gerora bere ala trasladatua izan zen e, e, e, Nabalkarneroko espetxera Han ere e, ba, e, beste funtzionario batekin e, e, arazoak izan zituen eta e, berriro e, e, kolpatua izan duzen eta gerora e, isolamenduan sartu zuten. E, e, zera, me, e, medikuntza at, e, zaintzan, baina e, isolamenduan eta, bueno, pues hori e, e, bere osasunegoera berriz e, larritzen ari da e, momentuero uhum. Bueno, luze jotzen du gaiak eta, eta egia salduko denbora gazpillo bat beharko genuke ondo aster tzeko eta zerekin daiteken eta segiteko baino, bueno, justo txupinazoko saioa denez eta koin beste denbora, orduan azke bukatzeko, esa, ber, eplataforma sortuta daukazue barakaldu Marik. Ba, e, Eh, zer da, urrengo ikusten duzu mobilizazio gehiago Ikusten duzu badagoela laukerari bengos etxera ekartzeko berriro edo, edo zitaren bat, edo zerbait No entuanetan pizkabat, itxeiten ari garaz eh, Justu juez de vigilancia penitenziaria den Jose Luis de Castro Interesa sortu duen, ikonen gana. Aipatu behar da, duela gutxi, beraiek, eh, ba, José Luis de Castro hau, beste biekin, dute hainbat medilotan, beraiek ikusten dutela, eh, adibidez dispertsioa, eta alako pertsonak oso egoera daudenak eta kartzelan eta egotea ez dala... Zilegizkoa. Zilegizkoa. Eta pertsona honek e, ade, interesa adierazi duela eta berak eskatutakoa bihar izango du errezonantzia magnetikoa eta beha biltzen ari da, oain arte indizki jote hainbat frogak berak bere esanetan lortu nahi duela prinsipios Gregorio Marainon hospitalera bialtzea. Eta gero, dana lortzen dutenean eta ikusita beregoera nola dagoen eta berriz haber aukera oza, aukera izaten duen berriz eunda artikulu hori berrezkuratzea. Begoriz, petxea... Hori biarein godioteta, gero noiz jakin goden, auskalo, ez? Ez da, Haipatu behar da, bere familia oso, oso, oso kezkatuta dagoela, izan ere, ba, e, lehenu esan da bezala, e, ibonen egoera larria gotu eginda espetxealdi honetan, eta, bueno, berak trasladatutako berriak oso kezkagarriak izan du dira, Gero eta dispunzio gehiago ditu e, Zailtasunak e, Bere izteko egoerak Eta, bueno, hori dela eta Familia dago eza, erabata Astoratu ez Eta gauz badabeita ere berriz e, izan duela Aurrenekoan defentsa jetziz Izaizki joatenean e, berrogeita Maikera, berak esaten zitzulak Eston dardarak eskuetan Eta gaur egun berriz sintoma berdinak izaten ari dela Horrek esan nahi du defentsa aldetikan Seguraski, jetzidala, nibel bat zuetara Oza... Sea, edo zein infekzioaren arriskuaren menpe dagoela gaur egon. Eta komentatu ere bai, ba, e, junta de tratamentorekin e, bilduta e, egon zela, hain zuzen hor e, e, e, vigilancia penitenziariako José Justo Castro egon zen bere aurrean, eta bera ez, e, esen ez da jabetu. E, nola bait konturatzeko zein bere egoera, ezt. Osea, bera askotan ez du bere zein daukan aurrean, ez, Osea, da e, benetan oso egoera e, larria mai honabaia bueno, biar zer gertatzen da eta eta bueno ea, esan dezuten bezala ba lortzerik dagoen e, berriz ere 100.2 e, artikulu hori ba, ba bera beintzat etxean etxean egoteko argi dagoena da gartzelak e, gaixotasunak sorrarazten dituela eta gaixotasuna daudenean areagotu egiten ditula kasu hau e, ba hori da ere bai, e, eta gainera oso oso larria ez ba bueno beraz hemendikan zintzilik irratitik ere ba alkartasuna ba bueno lagunei familiari eta eta bono poseea ea etxeratzea e, lortzen lortzen duzuen lortzen duen. bai? Mm -hmm. e, Bukat baino lehenno gogoratu nahi dugu e, elkartzen elkarten atxikimendu kanpaina martan dagoela eta badazpada ere sinatu beharreko horria bidaltzen dizugu, dizugu berriz e, dizugu beriz, helbide honetara bilari behar da eta... E, aura da bidea, juzgado central de vigilancia penitenciaria, eh C hori, Calle a Luis Cabrera, Berdachi. Eh hor eta Santimilla, eh e, Madrid. Eta bueno, pues animatzen dugu eh eh sinatzea hori hau. Mhm. Mm Baina bueno, esker eta bueno, telefonaren bestaldean jadaukagu sea, hor duan eskertzen dizo gu pilloa de vale, torta, ondo egin dutze, por cierto, eh? Oz ondo, ikus da... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, tu vengo a nube eh? Baina bueno, eta... Venga, ondo izan eta festa kongio ospatu. Vale. Venga, mi esker.